Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Dvě kola do konce, napsal Luboš Zimňok. Nejsilnější Open roku 2023 se chýlí ke konci. Fidegrant Swiss 2023, který se hraje ve městě Douglas, což je správní středisko ostrova Man, mansky Elan Vanin. Pokud nevíte, kde ostrov hledat, mrkněte někam mezi Irsko, Skotsko a Anglii si patřil vikingům, pak skotsků, Anglii a nakonec se stal součástí Velké Británie. Mansky se moc učit nemusíte, protože poslední rodilý mluvčí zemřel v roce 1974 a dnes se tímto jazykem domluví zhruba 2000 lidí. Manština je keltský jazyk mírně podobný irštině a dovolím si pochybovat, že někdo z nás manštinu slyšel. Ale z ostrova Man známe jiné věci. Kdysi populární skupina Bee Gees byla tvořena třemi bratry kteří pocházeli z tohoto ostrova. A kdo by neznal bezocasou kočku Manx, plemeno manská kočka? Na ostrově se jezdí motocyklový závod na přírodním okruhu a protože mimo obce neplatí pro motorová vozidla žádné rychlostní omezení, natáčí se tam populární pořad Top Gear. Samozřejmě už nějakou dobu se na ostrově hraje také turnaj Grand Swiss. Turnaj se pomalu blíží ke konci, včera se hrálo už deváté kolo, takže se hráči a hráčky mohou pomalu těšit domů. Naši hráči, David Navara a Tajdaivan Nguyen, se však domů moc těšit nemohou, protože po skončení turnaje se doma možná na nějaký ten den zastaví, ale nejspíš se rovnou přesunou do budvy v Černé hoře na mistrovství Evropy družstev. Právě tato skutečnost možná ovlivnila dění v partii Alana Pichota s Davidem Navarou. Ani jeden z hráčů už do boje oceny nezasáhne, takže málo koho překvapí, že partie skončila rychlou remízou v odrhovačce berlínské varianty španělské hry. Čekáte-li na tomto místě kritiku nejlepšího českého hráče, pak čekáte marně. Ne, že by se mi takové remízy líbily, ale v některých situacích jsou pochopitelné. Nemáte už šanci vyhrát turnaj, ale nechcete to úplně zabalit, k tomu máte černé figury a za pár dnů letíte na další turnaj, pak někdy zvítězí pragmatismus. A já mám díky tomu méně práce, protože nemusím dlouze přemýšlet nad plány obou stran, což se někdy také hodí. Remizoval Ivan, ale tady nešlo o pragmatismus. Van Nguyen se pokoušel prorazit obranu mladého ukrajinského velmistra Ihora Samuněnka. Zkoušel to přes katalánský systém dámského gambitu. Ale marně. Teorie této varianty končí až někdy po 20. tahu, tím nechci říct, že by ji hráči měli znát, ale tahy jsou celkem logické. A to už je partie ve věžové koncovce. Podotknu, že v rovné věžové koncovce. Jedinou šancí bílého je mírně poškozená pěšcová struktura, ale nejde o nějaký těžký poziční defekt. Dokonce i kdyby měl černý o pěšce méně, nic se neděje. Nakonec měl v partii černý opěžce méně a i když se traduje, že mladí neumějí koncovky, tak Van i Ihor Samunenko ukázali, že to až tak docela není pravda. České fanoušky by možná mohlo mrzet, že naši hráči nebojují o přední příčky, ale stačí se podívat na složení turnaje. V takovém turnaji potřebujete více než jen šachové znalosti a dobrou fyzickou kondici. Potřebujete i trochu štěstí. Štěstí ve hře, štěstí na los, štěstí na momentální formu či kondici soupeře. Někdy se můžete rozkrájet a ono to prostě nejde. Vyprávět by mohl třeba i vysoko nasazený a nízko umístěný, zatím gukeš Pátý nasazený hráč na startovní listině je po devátém kole na jubilejním stém místě. Po úvodních čtyřech remízách přišly dvě porážky a když už to vypadalo, že by se Gukeš přece jen mohl zmátořit, jedna výhra a jedna remíza, přišla další porážka. V devátém kole Gukesh prohrál s Temurem Kujbokarovem, který reprezentuje Austrálii. V rovné pozici s nerovným materiálem, dáma za věž a lehkou figuru, a s dostatkem času zahrál Gukesh 35 věžce C8, tah, který jsem nepochopil. Každý normální šachista by si asi dal šach věží na H1, spočítat se to pak dá celkem snadno. Po tahu věžce 8 už skoro není co počítat. Černý král je slabší než jeho bílý protivník a o souhře černých figur se nemá cenu bavit. V turnaji žen je situace ještě zajímavější. V čele turnaje je s půlbodovým náskokem Vajšaly Rameš Babu a za ní se drží Anna Muzičuk a Čung I-Chan. To jsou ovšem jediné dvě favoritky, kdo je v tomhle turnaji vlastně favoritem z první desítky nasazených, které jsou tak vysoko. Goriačkina a Maria Muzičuk se dělí s dalšími hráčkami o 16. až 22. místo a do boje o vítězství už prakticky nemají šanci promluvit. Ještě hůře je na tom turnajová dvojka Alexandra Kosteňuk. Se třemi a půl body je na čtyřicátém prvním z padesáti hráček. Slabou útěchou jí může být, že se s ní o umístění dělí třeba Nino Švili, která si určitě také představovala jiný průběh turnaje. V obou turnajích se v posledních dvou kolech bude ještě tvrdě bojovat o postupová místa do turnaje kandidátů a také o finanční ceny. Naši hráči už jen stěží zasáhnout do bojů o finanční ceny, ale solidní výsledek ještě uhrát mohou. Mějme na paměti, že není umění dobře se umístit, když se vám vše daří. Umění je dobře se umístit i přesto, že se vám nedaří. I v posledních dvou kolech budeme Davidovi a Vanovi držet palce.